Sik, csúszik föl, lassan, de te kegyesen a szívetekig. Vásszál a fonisszal, bak pokancs, pokancs, mi? és előadását hallhattátok a Ledzepelinnek, mert Kovács I. Tibornak és Vési Jánosnak játszottak. Nem olyan régen, tehát tegnap előtt, meg tegnap meghalt két nagyon jó magyar újságíró. Az egyik filmes is volt, bár mindegyik filmes volt, színész volt. Kovács I. tibor, az, az magyar nevesnál kollégám volt, de hát mindenben kollégák voltunk, és azt mondom, hogy a múlt héten Óbershoz kihalt meg, akkor most is vannak ö, olyan újságíróink, akik már az örök életben sem fognak egy sor se leírni. Áldasig az Isten. De ha áldasig az Isten, akkor ugye tudjátok, hogy ez lelki hadviselés történik négy és hat között, mikor közben a nokedli a pociban oldódik és épül át anyaggá, a, a, addig valahogy elérünk a lélekhez is, fölkúszunk és megragadjuk, mert úgy látom, hogy a, az ország lelki problémákkal küzdik. Ugye, a plakátháború után senki, nem meri azt mondani, hogy nincs igazam. Na most jön a, az ige hely, ami nagyon, nagyon, nagyon, nagyon érdekes. Hmm. Azt mondja, onnan is van ez a Márkból olvasok, ez egy élőadás, innen lehet látni, hogy mindennek természetes üteme van, 4-26. Ezután ezt mondtam, Isten országa olyan, mint az az ember, aki magot vet a földbe. Utána akár alszik, akár ébren van, éjjel vagy nappal a mag kicsirázik és szárba szökik, maga se tudja hogyan. A föld magától terem, először száradt, aztán kalászt majd telt a kalászban, Mikor a termés beérik, rögtön fogja a sarlót, mert itt az aratás. Mihez hasonlítsuk az Isten országát? Milyen hasonlattal szemléltessük? Olyan, mint a mustármag. Amikor elvetik a földbe kisebb minden más magnál, de aztán, hogy elvetették egyre és minden kerti nagyobb lesz, Akkora ágokat hajt, hogy az égi madarak árnyékában tanyáznak. Sok hasonló példabeszédben hirdette nekik az isteni tanítást, hogy megértsék. Na, nagyon későn jutottam el annak ellenére, hogy hát sok ilyen tárgyú könyvet olvasok, meg szövegeket, hogy például, Egyetértve Ari Buláddal megfordítsam Isten képemben a hatalmast és a végtelent az abszolút kicsi felé. Nem mindegy, ugyanis mondhatjuk azt, hogy a történelmi egyházak időben való Isten képét, ha vizsgáljuk, azt mondja a testér, hogy nem működik a hatos, nem várja, most közben zenét belhelünk, Biztos zsíros a ez majd meg fogom törölni. Akkor viszont ö, legyen a... Áj, áj, áj, áj, áj. És megzavartál a mert betestvér. Legyen az amorföldökök. Jó, majd az lesz, az meg hetes. Tehát ö, vissza a mustálmakhoz, hogy... Ö, és ugye az apa szemlélet, az atya, a hatalmas, a feudális, az uralkodó, ez mind a mai napig áthatja például a keresztény politikusok lelkét, vagy a politikai keresztények lelkét, amelyben a Isten végtelen hatalmasságából jó részesülni. De mondom, Bulád és a többiek elkezdtek arról írni, mi van, hogyha az egész olyan végtelenül kicsi, hogy bárhol, bármilyen, térben és időben elfér, megvalósul. Az a kicsisége elég neki ahhoz, hogy hatalmas legyen. Megváltozik a szemszög, minden megváltozik, onnantól az ember nem feltétlenül jó nagy, hanem mondjuk aránylag a meglehetősen üvtörténeti szempontból kicsi szeretne lenni. Nem biztos, hogy kicsinek lenni olyan egyszerű, és azt a világ hagyja, csak mondom nektek, hogy ebben a mustármagban e még talán az is fontos, hogy ö, aggódik az ember, amikor még nincs benne a mustármak, hogy hogy lesz ereje megtenni azokat a dolgokat, hisz ahhoz sincs elég erő, hogy elmenjen az ajtóig, vagy fölálljon a székből, vagy a fejét elfordítsa a plazmáról. Ö, nem kell aggódni, bár képzeletet felül múlja a mustár. Ha, mag, ha kinő és növény lesz belőle ugyanúgy a teljesítő képesség is a sokszor attól a belső energiától attól a mustármaktól függ ami bennünk van tehát csak tudom hogy az ember sohajtozik és képtelennek tartja magát bármi az nagy teljesítmény az lehet hétköznapi cselekedet is tehát nem, nem feltétlenül tudományra vagy művészetre gondolok arra, hogy a másikat szeressük, például az is egy hatalmas teljesítmény. Ha, ha, ha a mustár magig őrzöd magadba a szeretetet, addig nem vagy reménytelen a helyzetben. De hát azért sem vagyunk reménytelen a helyzetben, mert nekünk vidám zenénk van még hozzá Isten után, ennek az ördögök. Egy utca sarkon állok Hiába keresem Nem látom őt Ő, Csak őt Csak őt keresem Vagyok, a pupillái nagyuk. Mert a szemem, nem látom el. őt. csak őt, őt csak őt, őt kívánom én, Hogy fogom majd átélelni én. Szombat van este a parton, Vannak kérdések? Készítem a kérdések. Ja, Na jó, addig, addig, amíg készített, felolvasok, jó? A jegyzetet. Szereted, nem? Mosolyog. Gáborra beszélgetek itt, aki mosolyog. Halljuk a jegyzetet, Baki. Köszi. Eredeti puskás minden pénzt megér. Ahogy a magyar akánc úgy Munkácsi a című képe is védetté vált, ami nem azt jelenti, hogy nem szabad sörétestel keresztül lőni, hanem hogy Magyarországról nem vihető el, és az álomnak elővásárlási joga van rá. Az emberben a nemzeti kebel feszül, kár, hogy ennek nem mindenki örül, így Pák úr Amerikában, akivel csak az a baj, hogy ő a tulajdonos, és többet akar érte, mint a vevő. Szerettük volna pákudat meggyőzni ezzel a barátságos lépéssel, zárójel a védettségre gondolt Lázár úr, ha valaki nem érteni az ő cinizmusát, hogy minden körülmények között érdemes megállapodni a magyar állammal. A haza érdekében, fújta ki a füstöt János, kék szivar aromát borítva maga körül, miközben szólt a swing. a boldogan nézte a család tehetséges fattyúját, Közben a kertben tovább forgott a szülinapi mulatság. Rendezte koppola, a felcsúti farm, láttam belőle három részt, nekem is tetszett, cool volt, mint Jani. Pák úr meg pislog, ritkán kötött életében olyan üzletet, ahol a vásárló mondja meg előre az árat, aztán onnan nem tágít, tágít hozzá a törvényhozás olyat, amely a hazai érdekében megengedi, hogy Pák úr most mégiscsak megszívja, Hiába tartotta be élete során a törvényes utat. De hát nem ismeri a magyarokat? Kérdezhetnénk van, de igazságtalanok lennénk Pák úrral, mert ő valóban gondolt a nemzeti érzésre, ezért volt oly botor, hogy itthon tartotta, ami az övé. Volt. Nyomott áron. De örüljön, hogy nem mindjé. Ez a Lázárkóvból nem vacakol bármikor elsöpli az útban az akadályt. Kedvenc szokása, hogy nyilatkozatait is nem alaptalan, hogy egy hollywoodi sztári érzete rögzült alföldön nevelkedett lelkében. A matek. Vannak olyan nemzetközi becslő cégek, akik szerint a munkácsiféle gólgot a 10 milliárd dollárban a cuccért Pák úr 9-et kér. Értitek? Nemzeti érzések mi egymás. Kár, hogy 6 milla a vevő ajánlata amit kötelező elfogadni, különben véres lófej és szürke marhát egesztenek az ágyához. Producer vajna. Szegény Pák úr, ha törvényes utat választ és beperli a falm lakóit tömörítő magyar államot, akkor lesz mivel tölteni ilyen nyugdíjas éveit. Brüsszeli álmok magyar valóság, ha stukkert nyomok a homlakothoz, ne vitázz az árról, és higgyétek el, ez a fontos tanulság a kicsiknek, mert az élet többet ér szolgaként is, mint sehogy. Azon tűnődöm, hogy honnan ismerős nekem ez a duma. De ez most nem a német munkaalapú társadalom hazugsága, hanem ja tényleg a maffiózok beszélnek úgy, hogy van egy visszautasíthatatlan ajánlatunk, vagy különben rá És ilyenkor tényleg rendesek is, mert sokkal egyszerűbb egy rendőrkocsiban kapni mérgezéses halált, mint pici bukással, de mégiscsak biztonságban érezni a seggedet havajon. Örüljön, Pák úr, hogy még nem rabosították. Ugyanis szokásos üzleti meggyőzés ez is. Sajnos, utána sokszor öngyilkos lesz valaki, valamiért, tudja a fene. Nem akarom túlparázni, értitek, de nekem ez a Pák úr nem ártott. S úgy látom, nem a gettó tagja, vagyis nem lehet benne sok veszély érzet. Minden félretéve van szomorúság a történetben, mert ezek után nem tudom, miként fog Pák úr a jövőben arra gondolni, hogy amerikai magyarként megszerzi nekünk a saját értékeinket. Van ennél egyszerűbb út is, a monako-i herceg, a szaúdi család örököse, angol arisztokrata, aki nem ver át, ha megegyeztek az árban. Az angolok már csak hülyék, el is vesztették a birodalmukat. Mégsem nyomatnak belőle matricát az autójukra. Egyébként lehetne Pák úrnak annyi esze, hogy stadionos foci táblaképeket gyűjtene, egy jó puskás portréért bármi pénzt megadnának. Erre szerintem szóljon egy vidám, ö, már be van készítve? Nincs. A szólnak feeling hangulatot, reggeli hangulatot kopikontól, amikor még szólnak a a negyedik emeleten ráérzett ő is, hogy mi, mi az az üzlet összepakolt és följött Budapestre, nem sokára reszéljük itt a koncertje. Ez is marha jó, de figyelj, az egyes kell, nem a kettes. Átugrunk az egyes, nem, mert az szimptomatikus, szimbolikus zene. Mindenki a pényes sárga kék szóló város a 40. Celsus fokról, ahol a kedvem ragyogó, szípanról alá nyangod mindig megható. Azt mondom, ali jó, tigris alató. Azt hát mondom, légy végre, batiére várad még a takaró. Éj, az ábrai szakama ne tegye felakadót, mert akkor leszünk boldogok, ha hangot hallatod. Hagyd el a váratod, hagyd el a ragod, mert hogyha te meghagyod, csak a te bajod, és megtenni te is ugyanúgy meg tudod. Amikor csak akarod, mondj csak azt, hogy, hogy akarod, akarod És utána meglátod, meg. megváltatod a világot Gyere, Gyere váltsd meg a világot, baby Minden új ér az agyad Mondd, akkor ki, ismerd meg magad Érezd azt, ahogy egy pont elmagad A valóság tőled el a témis, baby, mindig veled marad Bár a gázban el nem szalad enged, hogy az ég alatt állszon el akarad. mai Magin jelúj, és mindent szabad, baby! Ey! Hey, oh! Mikor a hangodat hallom? Hey, oh! Tudod, a szívem talán hey, oh! Majd én megadom a hangodat hey, oh! De nem együtt fajtáls hey, oh! Mikor a hallom? Hey, oh! quando la ho mai de nagyon nagy a földön. igen, föltön Tátorni fog a nap, is, majd biztos, hogyha feljön Éj, éj, éj, csapos, kérem, még egy csebb Ha elfogyott a pénzem, majd én adok égcsön Vigyelj már, nyáron már nem hivatos az öltöny! Rajtam is csak egy gacsa van ember, meg a bőröm Az időt a strandon, oda lent így töltöm Így várom, hogy a napenergia ennyiben tölcsön Kéó, a hallom Kéó, a szívem talál majd én megadom a hangot Felemegyük, hagytáls tovább Mikor a hangulat hallom -jó. Tudod, a szívem talál -jó. Majd én megadom a hangot úgy figyel mindenki, mint a móziban Tekerim minden gondzjam, hogy ne is mondjam Hogy senki sem a már azt, hogy jól is van Tökend meg te is, baby, most kezdődik el a Hú, de baba, ilyen parti még egy nincsen De pazzak, két keze pati bilincsben Mai szaka, szabadon élete és kislány Szép a dolbordogság, azt mondom én hazán Talál. Majd én megadom a hangot, tőlem együtt stová. tovább Éjjjó. mikor a hangod a tallom? tudod a szívem talán. Majd én megadom a hangot, tőlem egyfajta stová. Ja, ja, ja, Nem Na, nyomod vagy én nyomom. Szóval, én téged hívtalak szombaton délelőtt, mert engem is rengetegen hívtak, akik el akartak passzolni jegyet az omegára. Mert hogy <coughs> valahogy megtörtént, valahogy igen, megtörtént és ja. azt mondják, hogy nem nagyon fogyott a jegy, és azt is mondják, hogy hát egy kicsit szellős volt. Hát figyelj, mindegy is szerintem annál jobb, minél kevesebben látták ezt, tehát azért pont erre gondoltam, hogy figyelj, én az annyira nem utálom az omegát, hogy ennek így örüljek, hogy ezt meg csinálta, megtette, hát erre neki szükség, azért az érdekes mi szükség van erre a pénzen túlmenően, gondolom kifizették a koncertet, de hát szerintem nem értem az egészet. A, amikor azt mondja Nagyferó, <gül> azért ő mindig egy kicsit jól tudott fogalmazni, hogy van az a pénz, ahol fölépő a Beatrice-vel. Egyrészt ugye ez egy vicces, mert Vajon a Beatrice eljutott oda, ahova azon meg Ebben nem vagy biztos. Ugyanakkor azt tudod, hogy a Feru azért pénzért bevállal dolgokat, de ha bevállalja, arra... nekem azt mondta korábban, amikor kérdeztem, hogy szerepelgetett, hogy hogy van, meg ugye én is szerepelgettem a tévében, tehát jó volt a kérdésem, hogy mi van. És azt mondja, hát figyelj, Kakapisiért nagyon sokat fizetnek. És tényleg, ez így van, Kakapisi a médiában az sokat ér. Most Kakapisinek lenni jó... Én nem tudom, ez, ez egy... A, akik oda elmentek, az remélem jól érezték magukat, mert azok se tehetnek arról, hogy szeretnek valamit, tehát ő szeretik az Omegát. És ez a kérdés nem az Omegáról szólt, hanem a helyszínről. A helyszín az egészben a legbotrányosabb. Nem is az, hogy egy foci stadion, nem is az, hogy a Makovász tervezte, hanem ha a, a kinézel a stadion ablakán, akkor látod Orbán Viktor ágyát. Ez, ez itt a probléma. Nem szabad... Na igen, és ehhez kapcsolódik a kérdés, meg ahhoz, amit most itt élőben elmondtál, mert ez egy élő szeretette is mondani. Igen. Szóval, hogy a, a maga koncert kapcsán felmerült, hogy a Feró és az ő hozzáállása hasonló ügyekhez. Igen. Te hasonló esetben, hogyan döntöttél volna, hogyha egy bakács koncertet kérnek? Hát de nem jó, mert már nem vagyok abban a helyzetben, érted? Tehát most már egészen másként nyilatkozom, vagy most... Már egy teljesen függetlenség mellett döntöttem, de e, nem, a, nem, a, nem hiszem, hogy a, a, a több eszem lett volna, mint a kóbornak, az biztos. Mert tényleg kapsz egy ilyen felkés, hogy hárfázzál felcsúton, akkor az... De nem kell 70 évesen hárfázni, felcsúton, érted? De most mi az a kis plusz pénz, az most tényleg annyira hiányzik? Nem biztos, hogy kell. Volt egyébként pár szóval életemben, amikor felajánlották a Például 88-ban mert tudták, hogy rendszerváltás lesz és bukás, úgy, hogy nem voltam kisztag, fölkértek a tavaszi fesztiválnak legyek az igazgatója, és akkor majd megbukok két-három év múlva, és akkor majd nekem jó lesz. És nem tudtam egyrésztről pontosan a rendszerváltás jön, másrésztről meg arra gondoltam, hogy nem szerencsés olyannal összebútorozni, akibe nem bízol meg. Így nemet mondtam. De ez lehet, hogy a karrieremet vágtam ott el. Azért mondom, hogy 88-ban vagyunk. Azóta már figyelj, mindenki, aki 88 89 ben ott sertepert élt, teljesen mindegy, milyen a politikai nézete abból vezető lett, vagy valaki. Jó, tehát akkor De az a... egyik, egyik társam miniszterelnök lett. Érted, Orbán Viktor vagy a Kövér László, tényleg ez nagyon nevetség is, mert teljes szinkronicitásban vagyok velük. És Ma... most közméletoságok, te pedig Hát az igen, és azt mondom, hogy szerintem azért ez, ez végül tudatos döntések sorozata volt, hogy én független maradtam ők, meg szerintem nem függetlenek. Biztos, hogy fügnek például a pénztől, vagy a hatalomtól, vagy nem tudom mitől, mert nem nagyon vizsgálom a lelküket, de szerintem a Viktor a focitól a visszatérve elképzelhető, hogy akkor ők is hallották, és alkalmazzák is azt a mondást, amit ugye korábban sokaktól hallottunk, Godi ellentől és Uri Gellertől is, hogy mindegy is, hogy mit mondanak az emberről, csak beszéljenek róla. Hát nem. Nem. Nem, mert ez nagyon bulvár felfogásmód, amely a marketing filozófiának megfelelően igaza van. A lényeg, hogy beszéljenek rólunk, és akkor ezáltal nem süllyedünk el, de a karaktergyilkosság is a média sajátja, tehát eh, én nem tudom, ha fiatal ember vagyok, és bemegyek egy társaságba, most dicsekednék kell azzal, hogy figyelj, én omega rajongó vagyok, szerintem ciki. Tehát a ciki kategóriája az létezik, az ugyanúgy el tud pusztítani, hát eh, pont erről beszélgetünk, hogy szegény Antal lére mindenki úgy emlékszik, mint a cikire, hogy egy fantasztikus képességű és szellemiségű ember volt. Nem, nem, a... a úgy, mint a politikusnál, úgy a rock sem tudok szomorúbbat elképzelni, mint hogyha nevetségessé válik. Témánál maradva? Nem is téma. éppen a témát váltva, de ez a felültéshez jó, hogyha valaki nevetségessé válik, én csak külföldi rádióadót, de főleg televízió csatornát is nézek, és a BBC már Angos a plakátháborútól. A plakátháborúval kapcsolatban szabad kérdezni? Hány mind, helyezkedtél álláspontra? Hát nem kell álláspontra, hát mélységesen egyetértek a plakátrongálókkal. Itt vetettem föl már múlt héten, hogy ha bíztatom őket, akkor én ugye bűncselekményre, tehát nagyon ügyesen csináltam, hogy ne aggódj, kérdésformába tettem föl, és nem adtam rá választ, tehát egy jogi procedúránál nagyon védhető az álláspontunk. Akkor már közösen állunk. Persze, persze bulvár sajtóban. Igen, itt, hogy azért, azért mondom, hogy, vég, vég, igen, nem hogy, nem hogy, hogy így, így tettem föl. Szerintem annyira tökéletes, majd a panával szeretnék majd hosszabban a plakátháborul, mert most már odáig jutottunk, hogy azok a rendőrök, akik nem járnak el következetesen a plakátrongálókkal szemben már azokat fenyítik. Tehát azért ez egy fantasztikus viciózus hibás áramkör, amelyben például a mi pénzünkből politikai propagandát folytat egy csoport, amivel szemben most beszálltak, nagyon, nagyon érdekes, mert ugye az volt az ő formáros jogi logikai érvelésük, hogy itt vandalizmus és rongálás történik, szerintem nem, de mindegy, és törvényes eszközökkel kell akkor harcolni. Hát beindították a mémgyárat, azt mondjam el, hogy mindenki nagyon jól szórakozik, én magam is. Tehát a Magyar, a Angliából, meg külföldről hazaküldött magyar vállalkozók, akik azt tartják a kezükben, hogy valakinek elvettem a munkáját, de még az ösztöndiát is elfogom, meg hasonló. Egyrészt, megmozgatja az emberek humorérzékét, másrészt, azt lehet mondani, hogy ez nagyon érdekes, ennél veszetebb politikai ügye most nem is tudom volt, a Fidesznek, mint a plakátháború. Tulajdonképpen a, a rendőrséget is nevetségesíteszik. Szegény rendőrök, most komolyan, ez szerintem annyira cikki a rendőröknek, most elkapnak olyanokat, akik tudják, hogy ha elkapják őket, az nem baj. Tehát a polgári engedetlenség pillanatába léptünk át, hát ennél rosszabb rendőri feladatok nem léteznek, ebbe, ebbe biztos vagyok. Ráadásul telefonálgatnak a rendőröknek, ha tényleg nagyon. Én hadd meg a rendőröket, mert tel, tel van a hócipőm azzal, hogy mindig ő, ő haragszunk. De ne kérjékhez engedét, az volt a kérdésem, bocsánat. Jó, csak kérdek, a gergényét -e is véleményed? megvédtem, azóta is kapom a magamit, meg, meg most éve. is van. Ha letelefonálgatnak a rendőrössze, hogy azt a csajt mégiscsak vigyék vissza, vetkőztessék le, akkor ne csodálkozzanak. Ha ki fog derülni, azért mondom, hogy van, akit letartóztattak, elengedtek, majd száz méter utána futottak, Vigyelj, a, a, hogy milyen ez az egész magyar, így válogattam témákat, és két dolog volt, ami megdöbbentett, hogy egyszerre ugyanazon hír volt Magyarországon és a világban. Az egyik az, hogy a Snowden, aki ugye lenyúlta az egész CIA meg mindennek az adatbankját. Snowden, igen. Snowden, igen eh, annak most úgy néz ki, hogy kínai meg orosz hekkerek föltért, föltörték azt, amit ellopott. Ő állítja, hogy nem. De hát, uh, uh, és ugyanakkor olvastam, hogy ellopták a Paksi uh, laptopot. Tehát tényleg van valami mérhetetlen... Mérhetlen lehet. De nem az, nem az, persze, nem, nincs összefüggés, hanem hogy az egyik milyen provinciális magyar. Tényleg, tehát van egy ember, aki a laptopján tartja a titkosított anyagokat, azt egy szerencsétlen megélhetési bűnöző, Például jó nehéz helyzetbe került, ugye neki aztán majd valahogy bizonyítani kell, hogy fogalmas sem volt, hogy mi van a laptopon. Na de hát egyébként is titkosítva van, és a laptop. De jó, de ér érted, hogy milyen lehetséges az... a helyzet, hogy szegény srác mindjárt bevarják három-négy szóval évre, azért, mert lenyúlt egy laptopot. De figyelj ide nem tudom. Nem tudom, van ennek az egész paksnak, hogy már tényleg egy valamiféle bája a szerződéseket kötünk, fűtelemek, hosszú távú üzletére vonatkozóan, ami sérti az EU szabályokat, majd a, a parksi bővítés tervei eltűnnek, mert valaki föltört egy kocsit. Nem tudom, van ebben valami rábálós, csehes, közép európai A Snowden az más, abban tényleg ott van Amerika, meg Oroszország, meg Kína, ezek a nagyhatalmasságok. Nálunk minden ilyen kicsit ilyen. Én nem tudom. Azért lett a magyar narancs régen, amikor még a Fidesz, mert egy kicsit pici, savanyú, színes se olyan, de az miénk. Erről a laptop nekem az jut eszembe, ha megengeded, hogy, hogy, hogy mennyire használjuk ezt a kifejezést, amit te is az előbb ciki, hogy most már inkább azt tart vissza bizonyos tolvajokat, jó piti tolvajokat, tehát nem szervezett mandákhoz tartozó elkövetőket, hogy, hogy tehát nem vértlen valami olyasmibe nyúljon bele, ami darásfészetnek <gül> minősül, minden, minden más rendben van. Mert tudunk olyan e, gépjármű tolvajokról, akik e, másnap este már vissza kellett, hogy vigyék, mert valaki olyannak vitték el, kötötték el az utolját, akik aztán odaszóltak. Tehát ez az, ami ezzel kapcsolatban szemben jött, A másik az, Snowden ügyel kapcsolatban, ami szintén sport. bűnözőket fel. nem szabad kirabolni, jól mondod, igen. az nagyon veszélyes. Aztán, igen, nagyon figyelj, hát figyeljünk, gyerekek, hogy bűnözők meg a világ, hol élünk, szokták kérdezni, hogy inkább az a visszatartó erő, hogy azért nem lopok hogy. Nem is a rendvédelmi erők, meg nem is a, a, a törvény szigora, meg általában a megfelelő neveltetés az, ami visszatartja az embert, hanem hogy nehogy véletlenül a kutyát lopjon. Hát amit... a sötétítő üveg az engem visszatart. É, azt, Vagy, azt, ha ez jönnek ez a tudni. nagy bozótrácsos autók a sötétített üveggel, azt gondolom, hogy nem levéltár. Nos és a másik, ott. ami eszembe jött, a snowden kapcsolatban, hogy... Persze és összeesküvés elmélet, de most, hogy állítólag ő, neki feltörték a rendszerét, ugye szoktál te is nézni biztos olyan, mint a kalandfilmeket, ahol a kincsvadászok, um, nem csak maguk vadásznak valami, én, tengerfenekén elsüllyed hajóra, és annak a gyomrában megtalálható kincsre, és tovább, hanem a egy rivális banda. És hogyhogy hogy nem a film vége előtt egy kicsivel a mi pozitív hőseink ugyan megtalálják a kincset, és már éppen vinnék el, amikor is a rivális banda megérkezik a helyszíre, és kiderül, hogy ők hát elvégeztették velük a piszkos munkát, és megtaláltatták nekik ők, meg aztán a rivális banda ugye, ö, hát, ö, lefölözi a hasznot. Hát ez a Snowden, ez valami hasonló ügy, nem? De ez lehet, hogy megint csak paranói. Én, én azt képvisel... ő, rajongó vagyok, jól lejtem a, a nevét, a számos, talán aki a Wikileaks-ető. Igen? igen? Figyelj, az, hogy ellopták a Snowden-től az anyagokat, ez oké, okay, ez nekem teljesen oké. Okay. Hát onnan indult a történet, hogy ezeket nyilvánosságra kell hozni, ezeket a titkos adatokat. Persze aztán halálra rémültek, és rengeteg okot felsorolnak, hogy miért nem lehetséges ez. De mondjuk ki, hogy aki ismeri az ászons történetet, hogy én egy fiatal ember lelkével vagyok, aki... Eh, föltöri a Pentagonnak a, a, a titkosított adatbázisát. Azért ennyire civilek legyünk. Figyelj, e, valószínű sokkal nagyobb... E, azt mondják, kézzel, a kínak még az sms is ellenőrizni tudják. Nem rémülsz el? Ez borzalom. Az annyit jelent, hogy figyelj, egy olyan szöveg és kommunikációs és információs hálóban vagy, ahol gyakorlatilag csak tőlük függ az, hogy belőled mi lesz? Mit csinálnak? De nem akarok ilyen matrix parába belecsúszni. Én nyilvánvalóan a, a Torrentezők és a Vikélix és a, a. hogy hívják az a, a, a maszkosokat? A, a, nem anonímus, de az anonímus csoport. Az anonimus csoport. Igen, vagyok a fanyja. Tehát akkor tezőpártjukon ezt adjuk? Igen, igen, igen, egyértelmű. De hát figyelj, most megint az van, hogy törvénytelen dolgok, pártolok. Ér érted, hogy, hogy a fantasztikus dolog az, hogy a... a... De várján, nem ez volt először, hagymenni cselek fel, te Jó, nem a törvény csak... dolgokat pártolsz, hanem pártolsz olyasmit, amit amit voltól Nem, a mér. politikának nem szabadna ellenőrizni a médiát. Mert azért mondom ezeket a mondatokat, mert ö, a politikai ö, koncepció miatt ö, felállítanak egy, egy, egy média pc -t. Én ezekben nem hiszek. Én abban hiszek, hogy ki lehet beszélni a dolgokat, sőt, lehessen bármiről beszélni, de például a kokkáért, miután formális jogászok próbálnak fogást keresni a civil társadalman, beleköthetnek ilyen mondatba. Sőt, ö, azt is lehetne mondani, hogy ö, én nem is értem, hogy miért most kezdődött el csak az állampolgári engedetlenség a plakátok kapcsán. Sokkal hamarabb elkezdődhetett volna. Nagyon örülök, hogy elkezdődött, mert nyilvánvalóan nem párpolitikai problémák feszítik szét Magyarországot, nem a jobb és a baloldal. Aki ezt akarja hazudni nekünk, annak kifejezet érdeke az, hogy ebbe a diótomiába szenvedjünk. <kül> Szerintem, szóval az egész azért problematikus nekem, mert a, a csak friss élmények. Véletlenül beleolvasott a nővérem a jegyzetembe. És hogy nem beszélgetünk mi politikáról, de láttam, hogy ideges lett a felcsút miatt. Csak akkor mondta is, hogy tőle, mert nem utogassam az írásra, mert csak ideges lesz. És rájöttem, hogy tényleg ideges lesz felcsút jelentőségétől, mert ha van felcsút, akkor nincs demokrácia. És, és, és jobb inkább valamit hinni, vagy látni, se a tudat alatt, alá nyomni. De pont erre gondoltam, milyen érdekes, ő megvan van sértődve rám, hogy, hogy ne felcsút ellenes érzelmeim vannak, de amiatt nem haragszik, hogy a felcsút miket okoz nekem és az ország? És aki másképp gondolja, annak felcsút, lecsút. Így van. Annak fel, felcsút, ahogy nagyon jól mondtad szójátékkal, tényleg ez az érdekes, és végig, amíg jöttem át a egyen, ezen tűnődtem, hogy mi ez az, az érzelmi megsértődés a kritikára vonatkozólag. Tehát a, a, a, a Fidesz és a Fidelitasnak a közleményei mert ott igaza lenne a nővéremnek, ha azt mondanám, hogy figyelj, más politikai nézeteket vallunk, valljunk különböző politikai nézeteket, hát ez normális. De az nem normális, hogy érzelmileg idegennek tartjuk azt, aki például azt gondolja, hogy az ország központja nem... Mondtam is neki egyébként, engem nem zavar az, hogy te más gondolsz, de azért az nagyon bánt, hogy ilyen ellenséges voltál vele, most kibeszélek ilyen belső... Azért, mert nem hiszek felcsútban. Tényleg az lesz az alapvető kérdés, hogy ki hisz felcsútban, ki hisz a Szent Háromságban. És mint katolikus, nagyon jól tudom, hogy ezt a kérdést aztán a végtelenségig lehet nyomni. Nem is kell mindenkit megkinozni, hanem inkább egy kis zenét játszani. Gyerek, vigyázni, az ajtók záródnak. A muszkva Porque ahola na tilanna cos baer te mi ves de rosso al ver Ti te Moscate io io na carita ti Kérdszámlán már a szél kálmán vár Tudtunk szétválván jár a véldházszámnál Ez itt emlékhegy, a sok lyukasztott jegyről Hol a szabadság lejött a hegyről Még nem volt se út, se terrabány Akkor még Rezsón ford te aját A falon egy sor trófea állt, mit Sanyi bekalapált még nem volt gond, lesrófolt-e az át az ember Csak tesótól beajált, jó eső, lecsóból bekajált kis levél rajta, csókoltat anyád a nagy néni végül sosemem fél Ez pedig hányan várták az óránál délben Mindig azzal mondta le a rendezút Hogy igen, kérője az van, de rút Moszkva tér, ahol a nagy a koszba ér. Szabad a köműves, de rossz a Mit kap a műszakér? Moszkva tér, jól jön a karitatív kosz azért. Húsz ér ropogós, mi nyolcatér. Itt minden visszatér. És mondani, hogy megtegatni, hogy az Árt a szabadságra Biros És nem narancsárga Arca szikla Tenger a 56-ban elment paradvájba a Ő parangoló Kalandor volt Elmenekült Innen a karamboltól A Trabantól, A kalamporttól A lakótól ki Horkolt Van a aztán megvádolva Tovább állt onnan Ekvádorba Belül mégiscsak Megláncolva Hazáját is meggyászolva De hozzahozta Egy-két ott a háznál És egy másik Amin épp magot rákcsál Mire jött már sehol sem volt Kádár, és ő felejteni kicsit már csár. Moszkva tér, ahol annak nakszillen a koszba ér. Szabad a külműves, de rosszabb ér. Mit kap a műszakér? Moszkva tér, jól jön a karitatív kosz az ér. Húsz éra ropogos, mi nyolcatér, itt minden visszatér, itt minden visszatér, itt minden visszatér. Na, ha visszatértünk a moszkatérhez, akkor uh, egy. az egész ez, uh, ez a, hogy ki, ki mit érez, ki hova áll, ti mi, ők. Ugye Pécs, ma van, a, ma lett vége a posztnak, kiosztották a díjakat, gratulálunk Vinyánszky Attilának, aki hát minden díjat bezsebelt. Ő a Nemzeti Színház igazgatója, a magyar teátrumi társaság elnöke, a kaposvári egyetem rektora, de nem csak ilyen magas típségei vannak, hanem hát ő a legteségesebb Magyar Színház rendező legalábbis, ha fontos a poszt. Nem ez volt a dologban az érdekes, bár az én az jegyezem meg, hogy a Istenokstora című darab Attiláról, a vezéről szól. Hát én nagyon jó angol dokumentumfilmeket néztem Attiláról, az nekem elég lesz szerintem. És nem akarok olyan lenni, mint a mindig elfelejtem a a, annak a nevét, aki az új színházat igazgatja. Talán azóta felejtem el a nevét, aki, a Dörner, hogy e, ő mondta Saul fiánál, miért nem e, a pozsonyi ostromról készítenek filmet, miért nem a Puszi Riocról készített Vinyánszki e, darabot. E, nem ez volt az érdekes, hanem az, hogy az újvidéki színház, hoppá-hoppá, Szerbia, Szerbia, félig hazám, megcsinálta a bánkbánt, amitből, hát köszönöm a kávét, mert a Gábor élő műsor, egy, egy, egy élő műsorban gondoskodik az még élő műsorvezetőről, hogy a, a, a, szín, a Magyar Állami operáns főigazgatója, Okvács Szil a aki zsűritag volt, leállította a játékot, és felháborodva kérte számon, hogy mi ez a interaktív jelenet a darab végén, a, amikor a hazaszeretetről beszélgettek a színészek, kérdéseket tettek föl. Elmondta Balog Tibor, aki ilyen válogató volt, hogy neki tetszett a darab, de nem akarta a versenybe kerülését, ugyanis ez a záró performance újvidéken, ott lehet, hogy jó, helyén való, hiszen a menekülés a egy háborútól nemrég sújtott országból más hangsúlyú, mint Magyarországon, ahol éppenséggel arra próbálnak rájátszani, hogy magyarokról megélhetési okokból külföldre távozó emberek nyakába várják azt, hogy azért kell elmenni Magyarországról, mert ez egy politikailag élhetetlen hely. És mert ilyen folyik azt gondoltam most őt idézem, ezzel a performance ne hozzuk a darabot. Tehát, ó, bré, ó drága magyar barátaim, Istenem, visszajutottunk oda, ahonnan mindig is voltunk a politikailag káros művészet fogalmába, a retrográd és a progresszív gondolatok birodalmába, ahol a bánnak az értelmezésében is. Jó, ha az aranymércét, az András keresztet tekintenénk szem előtt, mert egyébként milyen dolog az, hogy interakció, bánk-bán, haza szeretet, haza. Milyen dolog bánk-bánt aktualizálni, barátaim, ilyen jó időben, amikor annyira süt a nap. Meg minden olyan pozitív. Értitek, hogy végig az érzés körül megy a harc. Tehát nem túlzok, amikor azt állítom, hogy lelki háború fogjuk Magyarországon, és ezért nagyon érdekes, hogy a szavak mögötti érzések, a gondolatok mögötti érzések, a szimbólumok mögötti érzések, bánk, bánk, istenem, Vajon ki a cille is, ki a hunyadi. A ciki fogalma természetesen az, hogy ki nyert az összes díjat, de hát értitek, hogy, hogy a ciki más senkinek nem fáj. Mert például érdekes lett, most a Vinyánszki örül annak, hogy most ő megkapt az összes díjat. Ezt nem értettem, soha nem értettem azokat a barátaimat, se értettem, akik elintézték maguknak, hogy kosúdiok legyen. Utána nem akarom most név szerint megbántani őket, de felhívtam és kérdeztem, hogy örülsz. És örültek. Nem kapták, hanem adták maguknak a kosúdiat és mégis örültek. Furcsa, furcsa magyarok, furcsa egy nép. De az idősülget minket, és még szükségünk van egy kis muzsikára, ami a Balatorról fog szólni. Alyamlék az ablakon, a kicsi alagút. györzsöröm a szemeim, már megint el. puszi, nyuszi. puszi nyuszi. Hallod? Ha, hallod e Anna Marit? Hát hallom. ott teljesen oda vagyok, ezért a Olyan hangja van, olyan szép, olyan fiatal. Hihetetlen. Kérdez elő, klasszikus zenét tanult, onnan ment el a népzene felé. Na, azért az érdekes. Na figyelj! Uh -huh. Fi figyelj, figyelj, figyelj, figyelj, figyelj. És Na, Arról beszéltem eddig itt az adásban, hogy ilyen furcsa rossz érzései vannak azoknak a közeli ismerőseimnek, barátaimnak, akikkel nem valok azonos nézetet, amiatt, hogy én más nézetem vagyok. Te neked is van ilyen alapélményed, hogy kellemetlen érzés vagy mások számára? Hogy én jelentek nekik valami miatt kellem? Ó, oh, hogy ne én Abszolút van élményem, több is. Igen, tehát akkor ne nyafogjak ezt, ez, ez, ez, ez, ezzel jár. A esetben ez különösen indokolt is, és még velem is Ja. Na jó, mert érted, de én közben azon gondolkodok, hogy de biztos tudod, hogy megjelennek bizonyos fogalmak, amik régen eltűntek, de most újra van jelentősége, például az éberség. Éberség? Az igen, szóval, tehát, igen, tehát volt, hogy a, a 15. kerületi rendőrök elfelejtették, Jelenteni, illetve intézkedni egy plakát rongáló, aki joghúrtal dobálta a plakátot, és megbüntették őket az éberség hiánya miatt? Ez hát nagyon helyes. Tehát én azt gondolom, hogy a hát ugye, hogy ugye, mert én sem nem tudom, hogy miért nem a TED figyeli ezeket. Tehát én azt mind nem értem. Mert az a rendőrségnek is könnyebbség lenne, hogyha rendes hárítok. Viszont ezek terroristák, nem? Hát egyha ha nyilván azért az a kormányzati kommunikációt jogkurtal vagy keférel dobálni, az mindösszíthető terrorcselekménynek. Mindek. Igen, lágy, de terrorcsele. lágy terrorcselekménynek. Hát, ne felejtsük el, ugye, hogy a bevándorlók, ugye azok hát vanabíg terroristák mi? Ráadásul. és aki a terroristák kért, a terroristák mellett kiáll, hát az nyilvánvaló, hogy én maga is terrorista. De... Tehát nem hiszem, hogy ilyen nagyon kú, ez a kuokies, hogy nem elég, hogy csak előállítják őket, utána kiengedik meg. Én azt gondolom, hogy az igazi megoldás lenne, hogy vannak ezek a nagyon jó átszaruhák, ilyen homó, uh -huh. meg ilyenek, és minden plakátnál van egy mesterrövész, és ott rögtön tud. fejbe, fejbe lőni, hát nem viccelünk. Uh -huh. És akkor ez egy, ez egy, ez egy ez elég hamarabb hagynák a magyarok a plakátrongálást. Szerintem ez a, van A, van tervük, ez a D terv, most még nem tartunk a kilövésnél. Egyébként ez fog belebukni a kormány, hogy ilyen puha pöki. Uh -huh. És tudod, pontosan, hogy az nem lehet, hogy ilyen félvárolni egy diktatúrát. Tehát, hogy meg, megjelennek ellenzéki lapok, uh -huh. meg, meg mindenféle rádiókban ilyen ellenzéki dumák mennek, meg, meg pártok, hát ne viccelj már, de azért ezt az pontosan tudjuk mi is, hogy azért az nem, nem helyes, hogy vannak másféle pártok, Már nem annyira vannak, de névleg. névlek. Az, hogy 8 millió összegyűlt, meg az EU is beszáll ebbe a plakáttáborúba? Azt 30 millió fölött tartom. Már 30? Jú, ne csúsztam, a Hát abban szénék magukat, ha akarnak plakátot. Én, figyelj, én ha javaslattal élnék, azt mondják, hogy vegyenek egy léleges mert az klassz. Uh -huh. az egyik az lenne, a másik meg az, hogy elmenni Kosztorikába és elverni a pénzt. A maradék, igen, a wrestling igen. Hát ja, ha van eszük, ezt csinálják. De az ja, nem, hát a lélegeztetőt azért megveszed. De, de nem úgy, mint a Michael Jackson, vagy a... Ja. a, a már má, minden sztár lélegeztetőgépet vesz. Tehát a, a, az éberség hiányát azt te is már természetesnek tartod. De az éberség hiánya, én azért szerettem az éberséget, mert ahol éberség van, ott minden van. Például a kedvenc élményem most a házmestert tempóval kapcsolatban az, hogy én tozik, járok így a Moszkva térre így mert úgy érdekel, ahogy alakul. Uh -huh. És egy éber ott, ott levő kivitelező szőnek az azt mondták, hogy miért fényképezzek is. De ezt nem értettem, tehát így nem is válaszoltam uh -huh. rá, de azt mondta hogy van egy BKK-s utasítás, hogy a munkaterületet tilos fényképezni. Mint a, Mint a laktanyákat régen? Igen, igen, igen. Jé. Akkor én kiröhögtem, és, akkor, és kérdeztem is, hogy mennyire terjed ki ugye a BKK hatáskörre így rám. Meg egy törvényhozással uh -huh. de nem volt hajlandó ezt megmutatni. De de, mert nem volt össze közterületfelügyelő a közelbe. Elintéztek volna, biztos. Hát határeset, mert nehezen lehet ilyesmit így. Sokkolóval? Én vártam azt, hogy legyen valami kis ízé konflikt, mert én szeretem az ilyesmit, uh -huh. de végülis nem. Végülis fényképeztem tovább. De ugye van, hogy az ébesség... Mi, mit lát a fényképeződ egyébként most? Most? Igen, mit látott? Hát figyelj, gyönyörű, tehát szikrázó napsütés, uh -huh. kisebb ilyen tavak vannak, ugye ahol megáll az esővíz, és ott galambok fürdenek, és egyébként pedig most kezd körvonalazódni az új épületek váza, amelyek hát szebb és jobbá teszik uh -huh. környezetünket. és szerintem nagyon klassz lesz a, a Moszkva tér, szóval én azt nem Igen, igen, az a... te a szocialisták mikor jönnek rá arra, hogy ha hatalomra kerülnek el azért annyit kell csinálniuk, mint a Fidesznek, hogy átépítik a várost. Rá azt az érdekes, hogy nem akartak soha építkezni. Nem, nem. nem. Van ez a 56-es emlékmű, az ugye úgy rendben is van, én azt gondolom, hogy ez egy jól átgondolt, egy szép kortás környezőségeti alkotást, tehát az, de ekközben a Fidesz ugye millenáris Minden. színház. Tehát ja. azért mindig no, toltak valamit. Örökösen és tolták, és... igen. Tehát nyomot hagynak. Igen, igen. Tók azt mondom, hogy ez soha nem merült föl a, a Land vagy Ildikó fejében, hogy építsen valamit? Valószínűleg abból indultak ki, már nem vagyok benne biztos, és nem szeretnék a, a szociálisták fejével gondolkodni, de valószínűleg abból indultak ki, hogy a, az nem a, nem a kormány dolga, hogy, hogy építsen ilyen okay. dolgokat, mert ők inkább tudod, én autópályákat építettek, mert az azt mondták, hogy az a kormány dolga, és ezzel meg a, a tökvégék, mert amiatt senki is, hogy van autópálya, de az, hogy van egy ilyen szép nemzeti színház, ami az, meg, az már menőséges dolog. Szerintem ez, ez járhatott a fejükben, hogy meg megélbőcsödik, meg ilyen bőcsödik, meg, óvodák, meg ilyeneket építenek, és akkor az milyen klasszikus, és mindenki rájuk szavaz. Hát nem. Hát nem. Figyelj, a, a, a Vinyáski most az Istenóstora van egy nagyon jó színdarab, majd nézd meg, hogyha érdekel. Attiláról szól, Ő a Vinyáski rendőr most minden díjat elvitt a Pécsen, hogy... Hát az nyilvánvaló, az nem helyes. Igen, hogy szerinted a Vinyánszky ilyenkor mi, mit gondol, hogy egy jó éven volt? Az hogy klassz volt, tehát ki tudtam teljesíni művészleg emberileg, és, uh -huh. és a visszajelzések is jók. Tehát én azt gondolom, hogy elégedetten hagyja a fejét. Ugye hát azért a vigyázke nem, hogy is mondjam, tehát a, ahogy ezt így valaki megfogalmazta nagyon pontosan, tehát a, a vigyázke nem a legéresebb kés a fiókban. Tehát ő, ő, ő, ő szellemileg egy bizonyos hát, is ilyen búra alatt él, és hát abban már számára megoldhatatlan, és azt gondolom, hogy ő ezeket elhiszik. A klassz, tehát uh -huh. hát nem okos, hát is, van igen. De az, az mondjuk meg egy bátorság, hogy Attila az Isten Ostoba címmel. Nem Ostoba, Ostora. A francban. De elrontottad. Az unalmas. Az, de de direkt rontottad el. el. Innen is lehet igen. látni, hogy mit gondolsz. Attila az Isten Ostoba. Az szerintem egy jó darab cím egyébként. Uh -huh. Tehát az, hogy például leülsz az úrra a sarkozni, és nagyon megvered. Uh -huh. A... A, még egy dologról, hadd kérdezzelek meg, mert nekem azért az egész héten úgy három dolog tetszett ez, hogy a, ellopták az atomtitkokat, mert a laptopkal együtt, de hát ez inkább ilyen rabálós. A, a, a másik az, hogy hát ez a, ez a, hogy milyen szép, milyen jókat rendezett a Vinyáski, de a, várjál, mi volt a harmadik itt a volt, hogy a pák, a pák úr, tudod, akinek egy amerikai műkereskedő, aki csontvári gyűjt. Hát az, azért az... Az, milyen, az milyen, hogy azt mondták neki, 6 milla, és itt marad minden, és hús. Hát de ez annyira jó, hogy meg is csinálta valaki azt a plakátot, ugye egy kicsit ráépülve a kis, hát egyébként nagyszerű kommunikációra, hogy ha Magyarországra jössz, akkor ne húzd magadba a festményt. Hát <gül> szerintem az elég jó ötlet. Hát de jó, de hát ez a Pák úr is ott el a hibát, hogy itt tartotta a képet, tudod. Hát... Ebben valamiért abból indult ki, hogy neki tudd, vannak valakinek kötődései. Mi ma ilyen magyar? Aha. Majd most, most már rájött, hogy mik ezek a kötődései. És erről gondolkodott a szegény, szegény, most elgondolkodik a kötődésen hát Kicsit így is az a hogy hogy -e jó kezdett <haz> ne volt, hogy ez, ez tolni. Vagy hát nem tudom, hogy pár volt -e, vagy hogy bármi, hogy tolta ezt a kormányt, de hogy azért az, hát ez egy menő. Dolog. És fi, az embereknek szerintem biztos tetszik. Szintén azt szeretem a magyarokban, hogy ilyenkor így elégedetetlenül csetszintenek, hogy hát a magyarok ami mi miniszterelnökünk, az megszerzés a örökre a magyarok kimarad. Fogalmuk sincs kéz a munkácsik. életigben nem félsz látni a képet, de olyan jó érzéssel tölti el őket, hogy ezzel is jobb, hát Magyarországon lenni, mert itt van a tiptión. Az vicces, nem, hogy tudod, 6 millióért vették meg a másikat. Jelezik, hogy nem forintról beszélünk. Ja, igen, és hogy darab-darab, hogy kép-kép 6 millió. Nekem tetszett, mert tulajdonképpen a ha tíz munkácsit veszek, öt, öt ér? Hogy négy hát, darabja? Így, tehát, ez hogy tömegbe veszem, olcsóbb? Nyilván persze, ne ja. ez, ez Hát Amikor tehát a kultúrával való találkozása az ócskapiacon történt meg, amikor inkább <gül> az ámbó dzsemiről készült tolajszestmények között járkálhatott, és ha cd-ket nézhetett, akkor ebből ez egy logikus következtetés. Igen. Tehát az ő kultúrához való viszonya, Ugye, szerintem azt is hogy például a labdarúgás és kultúra, meg ilyeneket no, és hogy ez beílik, az, hogy akkor Na jó, megveszem még ott, azt az azt a, a magányos ciprust is csak a kardja olcsóban a csapó Dudival beszélgettünk beszélgettünk adás végén, hogy de szegény, szegény most földöbom, hogy tudod, tegnap győzött a, tegnap győzött a magyar válogatott, tudod egy nóra Aha. nem biztos, hogy Aha. tudod, de Aha. a fényeket legyőztük, mindegy Olvasod. És, és hát az egyik magyar sárc nagyot húgott a labdába és gól lett. Hogy, hogy... Tévig megint ellesznek szálva maguk. Igen, tehát tényleg egy lövés elegendő ahhoz, hogy elveszítsük a hát. tudatunkat. Tévig figyelj. Témig, figyelj, magyarok, ma várom ezeket az érzéseket, amíg meg is néz, a morvávisztónak a facebook de az na jó e szempontból, hogy ez a drága miniszterelnök úrhez megérte az energia, a befektetési pénz és energia Magyarországban, mert újra a vagyunk. Tehát ezt én annyira, annyira szeretem olvasni, és mindig úgy megnyugtat engem, hogy, hogy azért hát az észkassz ez az ország. Na, még nem, hogy a Stieber lábája reményes a jövő. Néha elég egy mozdulat. Igen. Igen, igen, igen. Kisállatok hogy vannak? A bony ugyanekkor át a nyúdíjasban, ja, de azt meg, azt meg úgy nem. Mondjuk ah, őt is előre repítette ez eléggé, tehát hát, lehet, hogy itt van valami. Azt mondod, hogy az volt a kezdő rúgása a habonynak, ha felfelé? Az, hát minden lehetséges, én most nem is tudom, mert keresek valakit. Tehát, én most kimegyek és lerugok egy nyugdíjast, akkor úgy érzed, hát, hogy... Tehát azért várjál, azért meg kell komponálni jobban, tehát most már ez ezben el van lőni. Nehogy én, bukjak. Nem, nem tudom, keres valami mást, tehát nem, a, mm -hmm. vagy a labda meg a nyugdíjas az kilővel, most keressé valamit, mit tudom én. Amit lerugok. Hogy vannak a kisállatok? Megvándorlót. Kisállatokról? Mindenki jól van? Egyébként a meleg az egy kicsit megvisel őket, engem is. Engem is. Egy nagyon bután néz, de alapvetően meg nem. A nyúl bírja a meleget? Na, ezt azért vizes, vizes rongyal azért őt itt kicsit kell, kell egy kicsit életgetni a. De bírja, alapvetően bírja. Uh -huh. Kutyus? A kutya az, hát ez olyan föld, hát te ismered volt, hogy van, vagy kutyád, vagy nem tudom most, hogy. De le van írva a szőrre? Hát mi nyíljuk, de nem szabad őt se tód, mert leég, Tehát, uh -huh. nem furcsa. És ilyen kutya, úgyhogy neki van ilyen, majd lassan be kell kenni ilyen krémmel, vagy én nem tudom. Mivel használj? A valatomán klasszik idő lesz, újabb vihar, meg minden. Jaj, de jó, de jó, jön vissza az apokalipszis, jó van. Köszönöm, hogy. Igen, az apokalipszisra mindig számíthatunk. Jó szépen. És most milyen zene fog szólni? Istenem, Istenem. Jó zene fog szólni, ez nem magyar, de azért, hogy nehogy azt higgyetek, hogy koncepciós magyar zeneműsort hallgattok. a listán? Milyen listán? Hát a Bakács lista. Az, az nem lehet. Azért jó lesz vigyázni. Minden vasárnap délután 4 és 6 között Bakács lista. Lelki műsor Bakács Tiborral, a Rádió Kún, FM 99,5, vagyis fél hiány száz. Elfeledkezünk, elfeledkezünk a menekültekről, mert megtehetjük, hogy nem beszélünk róluk, de hát úgy látom, hogy most már totális káosz az egész világon. Már húzzák a kerítéseket fémből, még mindig ez a legjobb módszer, de tudjátok-e, hogy a Ventimigliánál közel közelően ezer, az olasz-francia határon vagyunk, ezer ember Szudánból, Szomáliából, Eritrejából, Elefántcsontpartról a határhoz érkezett, és hát nem akarják a franciák beengedni őket, ők meg nem mennek arrébb. Vörös Vöröskereszt osztogatja az inni meg az ennivalókat, de elhatározták a férfiak, hogy inkább nem esznek, égységsztrájkolnak, és ha kell, akkor ott éhen halnak. Igen, értsük meg, mert a megértés a szeretet formája, hogy azok, akik elindulnak valószínű mindegy, hogy politika, vagy gazdasági menekültek, az életük van veszélyben, és ha ez Kerülveszébe akkor mindent érdemes kockáztatni, még az életet is. Nem tudom mi a megoldás, de nyilvánvalóan a világnak kéne rá megoldást találni, mert az, hogy visszalöldösik őket mondjuk ö Olaszországba. Eddig 1439 embert fogtak el, és ebből 1097-et vissza is löktek. Csak úgy mondom Viktornak, mert biztos hallgatja az adást azért, hogy 400 ember ott maradt. Tehát e, ugye meg, meg 700 emberen veszekedünk. E, és jó, a tengeren is minden nap számíthatunk arra, hogy pár százan, pár ezer meghalnak. Tehát valami megoldást mégiscsak kéne találni. Mert az, hogy mindent bekerítünk fémmel, az nem biztos, hogy jót tesz a a perspektívának, vagy a, a látképbe bezavar. E, ami még érdekes volt a héten, hogy találtam ilyen háború kicsiknek, nagyoknak, e, ugye az orosz média jelentette, hogy és milyen bátrak lehettek, gondoljátok el, hogy százan tojással megdobálták a moszkvai ukrán nagykövetséget, és a dél szegély pedig ismeretlenek, téglákkal és ütőkkel bezúzták az ukrán főkonzulátus ablakait. <kül> Tehát közben azt tudjuk, hogy az elmúlt 24 órában 6 ukrán katona már meghalt, 14-en megsebesültek. Ez azért érdekesen, ugye nincsen háború, hanem tűzszünet van. Ez a furcsa háború. Minden háború elején vannak ilyen elhúzódó troll, ger, furcsa háborúk, amikben csak katonák halnak meg, és e, használnak nehéz fegyvereket, és mindent, ami, amire szükség van, e, ehhez képest úgy teszünk, mintha nem, nem is, nincs is probléma. E, a kicsik-nagyok háborúja nyilvánvalóan összefügg, azért mondom, hogy a nagyok háborújába, a plakát háborújába beszállnak a kicsi civilek és egymást tojással, Bézbúlitővel dobálják meg. Nagyon hasonlít, vagy emlékeztet engem ez a, a Weimári korszakra, ahol mindenki minden irányba szaladgál, összeütköznek, összetörik egymást, aztán megjelenik egy erőskezű vezető. Valaki arról fagadt egy kocsmában, hogy Putyin olyan nem, mint Hitler, és hát nagyon sokan gondolják, hogy az egész politikája nagyon hasonlít a a 33-tól, 38-tól a német politikai irányúvonal, ahogy terjeszkedett, úgy terjeszkedik Putyin is, nem hinném, hogy ilyen személyes hasonlóságot lehetne vonni, de az kétségtelen, hogy Putyin úgy védekezik, hogy egyre veszélyesebben támadja a, az én saját szubjektív aurámat, de lehet, hogy most ez nem számít, sokkal inkább az számít, ami Ö, meghallgattok megint Pajó Tamástól, és utána hívjuk Raier Pétert. <Szor> A Pajor Tamás nem így énekel, ez Robby Williams, majd a Brian Péter után fogunk meghallgatni Pajor Tamás, most könnyű Robin Williamsben pihenünk nem sokáig. Tényleg nem tudom most, hogy mit érezek a finországi győzelem után, mert ha mondjam meg, azért nagyon várja az ember azt, hogy néha a labdarúgásban is valami sikerélmény érje, főleg, hogyha szereti a focit, vagy szerette régen is a magyar labdarúgást. Ugye, és már megint az érzések, hogy de lehet arról beszélni, hogy mit látunk, vagy... És láttam egy csomó pozitív dolgot, tehát például a, a, a játék gyorsaságában bizonyosan fejlődött a magyar válogatott, tehát ez amikor a, a védelem mindig és örökösen lemaradt, ebből rengeteg öngól született. Lehet azt mondani, hogy ebbe ez tényleg változott, olyan a dárdai képes volt őket védekezni, megtanítani, vagy van valami pszichológiai metódusa, amely alapján hajlandók a labdarúgók sokat futni. De hát ö, olyan sok taktikai variációt és elemet azért nem igazán véltem felfedezni. Úgy is mondhatnám, hogy milyen jó volt, hogy a gera befejelte a finneknek annoasztagolt, milyen jó, hogy az a gyerek eltalált a laddát. Tehát itt it, it majd ki fog derülni sok minden, ö, Bern stoknak a szereplés a Magyarországon az nagyon fontosnak tartom, hogyha tehát, ö, ö, hoznak olyan jó stratégiai döntéseket, lépéseket, amik előre vihetnek, vezethetnek, és ez tényleg nem más, mint az alapok és a bástyák szakszerű felépítése. E, és e, ilyen szempontból lelkileg segít a magyar válogatott győzelme mindenképp, mert azért a gyerekeket lelkileg befolyásolja ez az egész kérdés. Amikor a Jégkorangosok följutottak az alcsoportba, azt tudom, hogy hihetetlen lelkesedésként öntötte le azokat a gyerekeket, akik jégkók tanulnak. Hát honnan a máshonnan vegyük a mintákat, nem innen ezeket az idióta focistáktól. Ennek ellenére érthetetlen, hogy miért divatoznak a focisták folyamatosan a hajukkal, mindegyik frizura hülyén focistás frizurává válik, tehát emlékeztek a Német típusú uh, haj uh, hullatra, húzatra, amely a tarkódon, uh, lágyan végig uh, simul. Most ez az írókézes van, uh, én nem tudom, biztosan ők rontják el a férfiakat, hogy a nőknek tetszenek ezek a tetovált alkarok és fejek, de lehet, hogy egyszerűen csak írítkedek a focistákra, mert ők sokkal több pénzt keresnek, mint én. Brayer Pétert nem találtuk meg, pozitív zsidónk most nem tud pozitív világképet sugározni az ételen keresztül. Így némileg a zsidó hagyományokat is most kénytelenek vagyunk hanyagolni, pedig látjátok nemzeti érzéseinkben a magyar zsidó gondolata és fogalma nagyon fontos, és minden héten visszatérünk rá, de addig is inkább egy kis titátát, titátát aztán hívom Regős Robit. A szip egy volt neki. Bedobta a horgot, kifogta a pontyot. Abból ból főztünk ma vacsorát. Ő mondja a tóstot. A diatá, milyen vizes! az oranyhalam, a keszegem köszön beholzat. Arra jött a tót, hozott egy hálót. Kifogta az aranyhalam, abból főzünk ma vacsorát, ő mondja a szentenciát. Futkva jött a bón is, szemtelen kis kód is. Elkapta a keszegem, ebből lett már elegem. Nem főzünk ma alvacsorát, nem akarok litániát. Ja, adás van. Senkit nem bírunk megtalálni, de e, ne aggódjatok. Itt e, rejtőzködnek a, a korábbi alanyaim. De elértök várnatok kell a fialánál, annyit tudtok várni, mint a fene. De, mi addig be az zenét. Add a következőt, amit keresem. Azt ne folyt a Mint a nagy medence, rable lence, Azon merengve, hogy van ez terendve? A van kemence, talaj felette. De vajon lehetne, ha majd egekbe Magambe menn adom nevem le Akkor derengjen, hogy te ne Ehhez nem fél perdület kell hanem pálfordulat Nem térferdületben fél bortudat nem fül furat, meg félreért, a meg feltört adat Nem bőrfelületre felületre felirat, mi lefedi földed alatt, feledet, romfaludat A temetetlen sír a sörbe fújt földes urat A sörbe szűz a körbe ülő törzset A környék szörtelem bőrszekét, öltött körzeti örszemét, szemét Kizsorkolódva sürget épp Az őr begyűrt küldeményt Öltekébe, sőt köldökébe szüktördötést Mi kiölte összes fölmerült ötletét A földetést, a büszke küldetést A külhe az a szürke körtefét A filmbe éllő, fülbe érő hírverést A csükkedés helyett kiszörgetésre nyílt új nyílést. de ne csak költs egy Ne csak töltsd a fényt az űrbe éjjel Tönts edénybe, bölcs reményt mert bűnt erényt felcserélt, felcserélt kiálcs, hanem cserély imád, a belbecsért csinált. Isten lényei, hisz színei, merse színei, kiké ismerni nem lehet, de egyszer ízleni kezdene ízéni. De figyelj, lelkesedései, merre visznek itt, mert sírszedje elkincseit, hogy lesz-e eltemetve fel benne feltegyéve. Meg merre hívni, meg le kell ilyen egyszer kinteli tervei, híveivel német perceit. de nesne így el. Mennyit kisdeti Hát nem lehet mindig megfeszíteni. Jaj, jaj, jaj, aggottam, hogy hol vagy. Szerbusz, Regős hát, Robert. Szép napot, szép estet és széles utat nektek. És tudod, miért mondom ezt? Nem. Hát nem motorral vagyok, és a motorosok úgy szoktak köszönni, egy másnap egy széles utat Igen. kívánnak. Én mondom rám, hogy az hogy hogy kátyúmentes és sok állattól mentes tudat, de hát néha az állatok autót vezetnek, és ez még És nagyon motoros <gül> és tudatod van, pedig van autód is. Van autóm, de egyébként már mióta vagy miatt motorom lett volna, én mindig vigyáltam a motorosokra, a biciklistákra, állatokra, stb. Annak ellenére, hogy ezek elég dinamikusan mezetek, Hozzá kell tegyem, hogy Magyarországon a, a közlekedés azt átnevezném inkább valamiféle ilyen nem is tudom küzdősportnak, vagy, vagy akadályversenynek. Na azt kell mondjam, hogy a hétvégén körülményekről Magyarország országainak egy részét, és a legszegényebb szomszédunkról is el kell mondjam, hogy sokkal jobb útjaik vannak, mint nekünk. De ki a legszegényebb? E és miután mi út... De ki a, ki a legszegényebb? Hát e, most nem Ukrajnára gondolom, mert Ukrajna a legszegényebb, én de jártam Szerbiába, Romániába, Szovéniába most, aztán Magyarországon, aztán Szlovákiába, Ausztriába, uh -huh. és most fertődőn vagyok, olyan öt perc értem Magyarországra, ez az első eh, kis jelezték, hogy hoppája, már itthon vagyok, mert az hogy az annyira lukas Magyarországon, hogy lassan nem lehet rajta közlekedni, és igazából nem értem, hogy amikor 270 forint adótartalma van egy liter benzinnek, akkor súlyadót fizetünk, fizetünk köpcenti adót, az átírás lassan többbe kerül, mint két-három adófizetés. fizetés. Akkor tényleg, hogy van popánk ilyen utakat? E, e, De mi drága utakat e, csinálunk ráadásul. Ugye mit csináljuk a legdrágább utakat Magyarországon, vagy Európában, ugye nem kapunk most pénzt, mert ugye azt mondták, hogy na ne, ezt már ők se hiszik, és hát azért azt tudni kell, hogy, hogy, hogy ugye nálunk azért nincsenek olyan hegyek, meg, meg, meg hatalmas viaduktok, meg alagútak, mondjuk Horvátországba, Szlovéniába, De hát mondhatnám is, hogy, hogy egyszerűen borzasztó, hogy, hogy már mindenhol mi vagyunk a legrosszabb. Egy beszélgetésre voltam fültanulja egy e, e, ebédnél egy értélemben, ahol román, ugye e, Slováki, magyar e, felnőtt férfek, ilyen, ilyen férfiak, ilyen öttenes férfiak, Hatalmas motorokkal beszélgették, hogy merre lehet menni mosomagyarovás felé úgy, ahol nincsenek hatalmas lyukak. És azon gondolkoztam, hogy 10-15 évvel ezelőtt az, az ember áten Szlovákiába, vagy az azelőtti Csehszlovákiában, egy gyerekkoromban is emlékszem, hogy minden szürke volt, minden kopár volt, lepukkant volt, egyszerű volt, jó volt hazajönni. Most az ember ezt a gombolami. Valahol azért mégiscsak főváros volt, egy királyi város, Sáadásul ott van a bazilika, ami eset íz, akkor totál sötétben e, szégyenkezik. E, ugye régen, amikor még olcsó volt Szlovákiában a benzin, most nem az, e, akkor én még átjárkáltam kompa, amikor még nem volt meg a Mária Valéria híd tankolni Szlovákiába párkányba, és hát mi akkor is nagyon le volt munkanva. Most eurójuk van, gyönyörű lett az egész Párkányi rész, ami e, stúrovó ugye szlovákul, fantasztikus jól néz ki ellentétben esztek van valahol, aztán minden az enyészeti. Tehát igazából azt gondolom, hogy... Minek utazol annyit, minden? érted? Azt veled van a baj, mert ha nem mászkálnál, nem látná. Biztos meg lehet ezt a szart is szokni, csak elnézést a kifejezésre szeretem csinál. az országot, és rossz nézni, hová jut. Arról nem beszélek, hogy, hogy az elmúlt hét szomorú különböző kezménye, és ha már mindig panaszkodott, elmesélem, hogy olvasok a újságokat. Ez is hiba. És, és hát a plakátháborúról, a plakátkampányról olyanokat írnak, és az a baj, hogy egyébként is egyetértek. Először is ez nem ami mi gondunk, hogy ezt megoldjuk. Másrészt az Európai Unión belül van erre elkülönített pénz, és az illegális bevándorlókról mi tehetünk, hiszen ők úgy jutnak át, hogy a mi határőreink nem végzik jól a munkájukat a sengeni részen. Arról mennyire nem beszélek, hogy ez nem volt meg semmit, ez egy társadalmi probléma, a politikát csináltak. Igen. De megoldást, még senki nem vetett föl. A plakátok miatt egy dolog van, ugye ez kicsit olyan kafkás, hogy ha valami ellen kell, akkor mindig összefogunk. Pénz gyűjtünk, 20 millió forint az ellenkor. már 30. Már 30. Már 30? Már 30. Aztán Az első a 14 millió forint, és ez de... az, az első olyan dolog, ami de azt mondom, hogy az ellenzék egy picit jól csinálta. De teljesen hogy jól csinálta, vagy nem, mert célt nem lehet fele érni, se ezzel, se azzal. És attól, hogy utáljuk egymást, én voltam a máspolrad, én vettem el angli, eh, angol munkahelyeket, illetve amerikában is vettem el amerikaiak munkahelyet, és eh, képzeld el engem, nem, nem utáltak. Nyilván alul fizettek a helyiekhez képest, meg nyilván többet vártak tőlem. Nyilván az elején mindenki skeptikus volt, hogy idejön Kelet-Magyarország vagy a Kelet-Európáról Közép-Kelet-Európából egy fiú azt mondja, hogy tud valamit, aztán majd kiderül, hogy vagy igen, vagy nem. De hát az Amerika az, lehet, be, az, az ilyen befogadó társadalom az amerikai, gondold el. Ott mindenki igen, bevándorló. Lehet hogy, lehet, hogy talán nem csinálják rosszul. Tehát, nem kell mindent átvenni Amerikából, ott is van egy csomó olyan dolog, ami, ami rossz mi vagy? hogy 20 évvel később a rendszerváltásnál meghagytuk a, a szocializmust a rossz oldalát, és a kommunizmus rossz oldalával, főleg a kapitalizmus a rossz oldalát, a igen. Jó, hát nem tudjuk sehol. Most Ausztriából jöttünk át, a fertőtő partján voltunk. Hát mit nem mondjak, tisztaságrend egyelen. Uh, ugye Ausztriában zárva vannak a boltok vasárnak, de ennek ellenére a fertőtőpartja mindennyit volt. Uh -huh. A santapucsról kezdve a, a vízig bármit lehetett vásárolni. Tehát azt mondod, hát... azt mondod, hogy a van nagyon vallásos osztrákok néha mégis kinyitják azokat a boltokat, amire szükségek. A nagyon vallásos országok nem hülyék, kapitalisták. Van kereslet, van kínálat. Magyarországon lassan a legrosszabb hely a legrosszabb dolog, hogy nem olyan rég Visegrádra jártam este. És um, a Visegrád az egy turisztikai központ, nem olyan sok lakosú, de szerintem esténként több vendég van, mint e, helybeli a szállodákban, mégiscsak a Dunaka anyar szívelelke, szembe e, nagymarossal, és hát tíz meghal az élet. Nem lehet egy vizet venni. Nem, nincs nízei gyíroszas. Milyen akkor már alszik a rendes ember. Tízkor már. Több rendes alsz, de gondoljanak azokra is, akik nem rendesek, mert abból is van sok, igaz, nem mindegyikük a parlamentbe. De azok is lehetnek éhesek, azok is lehetnek szomjasak, lehetnek igényei. És kérdezzé, ahhoz, hogy valaki mondjuk vacsorázva, ahol el kell menni, legalább vagy hogy. hogy le lehet mérni, hogy az emberek teljesen kényelmet akkor is vonat, mert, mert ha kevés pénzük van, nyilván szórakozni, nem mennek, vételben nem mennek, mert ha mennének, akkor nem zártak volna be, e, millió hely van ott, kiadó, eladó, e, bérelhető, tehát... Igen, az olyan az érdekes, hogy csomó helyen, ami turistáknak szántak, ott nincs vendéglő. Nor, például tudod itt, ülök fön a normafánál, itt sincsenek nem vendéglők. Hiába ja, azt egy jót kaját. Nem arról se beszél, hogy, hogy, hogy ha megnézem az MTV-n, híredód, meg a műveleteket, kiderül, hogy milyen heti a világ, hogy, hogy Magyarországon milyen jól meg az élet. Ha megnézem az RTA híredód, akkor ott van realitás, itt most már annyira összegyűjti a realitást, hogy már, már sírni akarok, nem akarom azt sem hallgatni, hogy nézzünk. Hogy... A hírt tévét oh. néz, az nagyon tökös ellenzéki most. Hát igen. Megdöbbennél. Na, na, na, igen, csak nem, nem a ahogy is mondjam, a tulajdoni kedvére kéne e, a hírműsorokat faragni, e, hanem egy viszonylag e, objektív, tényszerű, független hírműsor kertsen, és ezt Magyarország nem ismeri. Se egyik oldal, se más oldal, de hát ilyen, ilyen a világon nincs. Na de veled az a baj, hogy nézed a... A Fiat nézhetetlen tévét csináltak nincs egyetlen egy olyan műsor, esküszök meg az, hogy az M3, ami egy ilyen adó, még az a legnézhetőbb műsor. Na de az a baj veled, hogy te nézed a külvilágot is, meg a médiát is, mi lenne, ha nem néznél, érted? Nem boldog, boldog ember lennél, mert ha nem tudja, hogy mi megy a világba, az az legnagyobb annyit hogy most valami drága a kenyér. Az is ez. Hmm. De egyszerűen, én mindig szerettem hazajönni Magyarországra, még büszke voltam arra, hogy magyar vagyok, és most, hát mit mondjak, nem vagyok se büszke arra, hogy magyar vagyok, annyira nem jó hazajönni se, és ha valaki megkérdez az országot, akkor nagyot hallgatok, és nyelek. De azt ígérted, hogy elhúzol az országból, és még mindig itt vagy. Most is átlépted a határt, látod? Nem bírsz elmenni. A munkáim meg? Nem bírsz itt hagyni mihintet. A mi meg, meg, meg a nyelv, én ebből a nyelvből élek, én ezt az országot szeretem, meg az Akkor ószága, ne ez az ország egy, egy lakható hely volt régen. Komolyan. No, hát, Szlovákiában olyan volt, hogy a magyar magyarokra tényleg. És sokkal jobban élnek. Több, <há> több a minimális szokban euróban, mint van. Ugye, amíg a magyar politika nem képes elérni, hogy a, a magyar uh, élelmiszer áfája 28%-ról lemenjen, addig. Nekem bárki bármitől legyélhet. Érted? Ez, ez, Romániában azt hiszem 15%-a vagy 12-re csökkentették az áfát. Egyébként ellenzékben azok az emberek, akik most a tüntetések ellen vannak, és annak idején kordot bontottak ellenzékieként, azok az emberek, akik annak idején arról popásztak, hogy le kell vinni a jövedéki adót, a, az áfát, mindent az élelmiszerekről, meg, meg ja. a minimálisan a, a fenntartáshoz szükséges dolgokról, a tisztítószerekről, élelműszerek és a dolgszöveket, ezek fölemelt az állapod, azzal kezdve a 10% os csökkentést, hogy mindent megemeltek. És van. hallgatnak, és megy a propaganda gépezet, az emberek meg, tudod, mennek a, a nyáj után. Már most kezdenek felében az emberekbe, Ébreded. azt mondja, hogy ez már eső után köpenyek. Jó, jó, ébredeznek, ébredeznek, visszaaludnak, fordulnak egyet és visszaaludnak, a másik oldalukra vacskolnak. Köszönöm, és abba bízom, hogy ha majd tovább motorozol, azt ér, egyszer néha látsz valami szépet is, és azt is, egy hóvirágot, ha látsz nekünk. Egyébként maga az ország gyönyörű, kár, hogy nem lehet közlekedni rajta vagy bennem. Hát ez, érted, állj, meg is úgy néz körül, nem mozog közbe. Na, köszönjük, hogy velünk voltál. szia. Ciao, ciao. És a muzika már azt jelzi, hogy ez volt a bakács lista, amit kedden és egy között megszoktunk szoktunk ismételni, nem volt betelefonáló, ezt csak a rettegő lelkeknek tudom be, sokkal bátrabnak kéne lenni, amit tudok javasolni a kicsiknek, nagyoknak, hogy olvassanak könyvet, imádkozzanak és szeretkezzenek, ez volt a bakács lista.